És ami ünnetről lelkünk, legtöntem a az jöjjön a Tesszól, aki teremtett nektart és igaztad mindeneket. Amen. Kegye lennékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Amen. békesség Istentől, pozdjuk el, kedves testvérek, a mi Isten tiszteletünket. A 138. Zsoltár első versével dícsér téged teljes szívem. 44. Zsoltár We'll share a <laughs> hatalmadat a és különösen csodálkozni az amikor a te örök szeretetnek a jelenig éleszünk, tapasztalni szakadatlanul a magunk életében. Ugyanis lehet, úrunk, olyan valaki szeretni, mindamilek mi vagyunk, akik mindig csak ellenedzen vagyunk, és mindig csak árházikban a te parancsolataidban, mindig csak hátat fordítunk, végezni, ellen feledkezünk rólad. És néha néha nézünk, újból ide, hogy megvaljuk a nőzíveinket, mert nem tudunk egyebet tenni. Nem tudunk elébe semmi mást mondani. Mint csak nagyon-nagyon is nyugodt álljunk teljes szívű saját gyermekünk. Ezért áldunk tégedünk, hogy te még elrejtett, hiszen mi Isten tisztelettel. Tudjuk, ha csak egyáltalán, minden Jézusnak mondtam ez a drága a név, Jézus, a zseni a gyermeke Ezért mertünk most, hogy áldunk téged, és ezért kérünk most is, un, hogy tudunk, hogy a lelki a olyan csodát, amit csak lehetünk szemni, békértelem meg a színen, igaztál meg a lelkünket, erősíten meg a hitünket, vunk közelebb, még közelebb, és készítsd el bennünk ezt minden tűztelemre, ami ebben a földi életben bárján. Mi te <gül> te Hogy amikor az a Te áldással, a mostani Isten viszeletünk is. Hogy amikor akkor is mi is csodál, a Te hatalmadat. Műkül, műkül, műkül. A Te kicsőségedben és a Te szeretetben. Jézus érne hallgass meg bennünket. Ez a szent lelk, ám nem. az az igéje, amelynek alapján az Ő szabát szeretnének Irat található a Náté Erdővén a 6. részének, a 13. első második felében a következő képben Szabadíts meg minket az magyarosított, mert az ország és a hatalom és a dicsőségek is minden örök nem értestünk meg a sorozatnak is a végére. a miatt hogy az egyes kéréseit vettük sorba, és én, én mostan még ez az utolsó kérés, és a legnagyobb van hát. tehát, is, hogy a gyermeke van hátra. gyermeke gyermeke gyermeke a gyermeke gyermeke gyermeke gyermeke is, gyermeke gyermeke ez az utolsó gyermeke Egyenes folytatása, sőt szinte azt lehetne mondani, hogy fokozása az előbbi kérésnek. Mert ugye az előbbi kérés így hangzott, hogy ne minket a kísértésbe, mostan pedig azt, hogy de szabadíts meg minket a gondból. Most tehát azt a fokozati különbséget fejezi ki éppen ez, ami a megkísértés és a kísértésbe esés között van. Mert ez a kettő nem ugyanaz. A megkísérdés még nem jelent bukás, a kísérdésbe esés ránk A megkísérdés azt jelenti, hogy félvaj módjára zsúlálkodik a lelkünknek a háza körül, keresve ezt a gyenge pontot, ami mindenkinek megvan a szíve ajtaján, ahol azután be tudsz törni. A kísértésbe esés pedig azt jelenti, hogy az ellenségnek már sikerült behatolnia ebbe a házba, a mi szívünkbe. Megkezdődik a küzdelem, és most már az a nagy kérdés, hogy ki maradt felül, ki lesz a győztes. Sikerül-e bennünket megkötözni és belülről teljesen Uralomra jutni néki, vagy pedig nem. Ezért tanít Jézus így imádkozni, hogy ne így minket a kísértésbe. De hogyha már beleestét a kísértésbe, akkor sincs még veszve minden. Hogyha már elkezdette is az a kísértő azt a bizonyos romboló gonosz munkáját bennünk, még akkor is van segítség. Egy nagy SOS jeladás, egy kiáltás, szabadíts meg minket a gonosztól mi atyánk. Mi az a gonosz, amiről Jézus itten beszél? Talán emlékeztek rá az előző kérdéssel kapcsolatban, azt mondottam, hogy a sátán nem kísértet, hanem kísértő. Tehát egy olyan misztikus hatalom, amelyik állandóan a nyomunkban jár. Szakadatlanul kísért. Minden évben, ide a templomba is elkísért bennünket. És Jézus most revetlezi az arcát, amikor azt mondja, hogy gorosz, <kül> Tehát nem gonoszságról van itten szó elsősorban, hanem magáról, a gonoszról. És ez a szó kifejezi a kísértőnek a legléjebb és a legigazibb lényegé. Tehát gonosz, rossz, romboló, halálos veszedelem és hatalom a számunkra. Mükéletes ellentéte minden jónak, semmi jól nincsen benne. Még ha jóval kecsegtet is, akkor is rossz radikálisan rossz, se nem akar, se nem tud, semmiféle jót cselekedni, mindig csak rosszabb. A legelvetemélted emberben is van még valami kicsi fogékonyság a jóra, ebben semmi. És jó tudni, hogy a kísértéseknek az egész világa mögött ez a gonosz áll ottan. Ez a gonosz keveri a dolgokat. Ez működik minden kísértésben. Emberi életének a minden szában. ennek a gonosznak a keze van benne. És Jézus mindent figyelmeztet ezzel a kéréssel, emberek vigyázzatok, mert ilyen rettentő, gonosz hatalommal van dolgotok, szakadatlan ezen a Földön, amíg éltek. Tehát kiálltsatok segítségért, mert magatok erejéből nem fogtok tudni ellentállni néki. De hát honnét van ez a gonosz a világban? Ez lehet nagyon érdekes kérdés, de elméleti kérdés. És azt ugye tudjuk, hogy a Biblia spekulatív problémákat sohasem szokott fejtegetni, hanem mindig egészen gyakorlati módon beszél mindenről. A gonoszról is. Egyszerűen figyelmeztet Isten az ígéjében bennünket, hogy ez a gonosz van. Mégpedig itt van. Betört ebbe a földi világba, és igyekszik megrontani Istennek a szép rendjét. De amikor valakit féle komoly veszedelem fenyeget, hogy akkor rúgység ideje négy ki filozofálni, spekulálni, hanem egész egyszerűen gyakorlati módon cselekszik és védekezik, ahogy tud. Hogyha például egy gyilkos szándékú betörő, egy törvaj, be akar törni, vagy betört az én lakásomban akkor nincsen időm arra, hogy elkezdjek elmélkedni rajta, hogy vajon honnélk jött? Vajon hol született? Vajon milyen lehet a vörös vérsejtjeinek az összetétele és a száma? Vajon hány kilót nyomhat és milyen iskolákat járt? Mert egész egyszerűen számolok azzal a konkrét veszedelemmel, ami van, és megpróbálok cselekedni, ami éppen tőlem telik, hogy védjem magam. Most tehát... Így beszél Jézus a gonoszról, mint aktuális veszedelemről. Sőt, szinte nem is a gonoszról beszél, hanem a gonosz ellen való védekezésnek és a gonosztól való szabadulásnak a lehetőségéről. Egyáltalán nem magyarázgatja Jézus azt, hogy ki ez a gonosz és miféle hatalom, Hanem azt mondja, emberek, ki segítségért, hogy atyánk szabadíts meg bennünket a gonosztól. Tudnánk, ami ember létünk, és különösen a keresztény létünk a gonosz támadásaitól szakadatlanul fenyegetett lét. Valaki egyszer azt nagyon szépen mondotta, hogy a világosság és a sötétség hatalma úgy lebeg állandóan a fejünk fölött, mint két hatalmas mágnes, és mind a kettő vonz bennünket. Soha nem vagyunk teljesen egyedül ezen a világon, hanem mindig körül vagyunk véve ennek a kétféle hatalomnak a követeivel, az alakjaival. És mind a kettő harcol értünk, és birtokba akar venni bennünket. Valahányszor egy-egy aggodalmaskodó, valahányszor egy-egy keserű, vagy egy szenvedélyes, egy tisztáltalan gondolat támad bennünk, és azt hagyjuk megnévekedni magunkban, legyünk tisztába vele hogy akkor mindig a sötétségnek a hatalma vonz bennünket. És igyekszik lefoglalni a szívünket, a szívünkből kiindulva a nyelvünket, a kezünket, minden tabunkat, hogy minél jobban a szolgálatába állíthasson bennünket. Két világkövetei tartanak igényt rejánk állandóan. És most az a nagy kérdés, hogy melyiknek adjuk át magunkat. Vagy a világosság, vagy a sötétség szelleme válik-e uralkodóvá fölöttünk. Vagy győzünk, vagy vegyőzöttekké válunk. És tudjátok, ennek a gonosz hatalom támadásának a titka éppen abban van, hogy mi fogékonyak vagyunk erre a támadásra. Érzékenyek vagyunk rá, támadhatóak vagyunk. Mert ennek az ellenséges hatalomnak a hídfői állásai, a bázisai itt vannak belül, a lelkünknek a titokzatos mélységeiben, az ingélatainkban, az összkemeinkben, a vágyainkban, a gondolatainkban. Érdekes, hogy Jézus egyszer önmagáról azt mondotta, jön-e világfejedelme, tudni képpen a gonosz, és én benne nincsen semmilyen. Én benne nem talál a gonosz ilyen bázist, amelyikre támaszkodhatna, amelyikbe belekapaszkodhatna, ahol volt kifejthetné belülről az ő támadásait. Én bennem nincsen semmi. de mi bennünk van valamilyen. Mi bennünk ott van még mindig az a bizonyos ember, az a megromlott természetünk, bűn által megfertőzött természetünk. És az új ember valami olyan hogy hogyha titokzatos ügynöke lenne, mintha valami szövetséges, megbízottja lenne ennek a gonosznak, ennek az ellenségnek. És titkon jeleket ad néki, és elárulja az egyéniség várának a gyenge pontjait. De át, testvérek, ezt a gonoszt csak akkor lehet igazán megismerni hogyha az ember nem magán kívül keresi valahol a világban, vagy egy másik emberben pláne, hanem mindig csak önmagában keresi. Mi vagyunk az a hely, amit ez a gonosz meg tud szállni, ahol a volt a valósága a saját indulatainkban, vágyainkban, cselekedeteinkben, tehát a saját gonoszságunkban felismerhető, konkrétan felismerhető. A legőrdülőbb dolog az ördöget valahol máshogy keresni, és nem önmagunkban. Nem úgy beszélni a gonoszról, mint bennünk lévő valóságról, ez már magában véve is gonoszság. Aki önmagában felismerte a saját belsőjét fogvatartó gonosz az önmagában, mint egy mozgató erővé vált gonoszt, az ismeri igazán ennek a gonosznak az élő realitását. És aki már megtapasztalta, azt, hogy mire hatalmába tudja keríteni ez a gonosz, le tudja láncolni, meg tudja béníteni, meg tudja gyötörni az embert, le tudja nyújgozni nem tud igazán így kiáltani, hogy mi, Atyánk, szabadíts meg minket a gonosztól. De mostanában éppen az a nagyszerű kedves testvérek, ami a ebben a kérésében, hogy akármilyen félelmetes hatalom is ez a gonosz, mégsem vagyunk védtelenül kiszolgáltatva néki. Ha nem volna szabadulási lehetőség ennek a gonosznak a rettentő hatalmából, akkor egyszerűen nem lenne benne a mi ez a kérés, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. És ami a fő, az a Jézus tanított bennünket így imádkozni, akinek a halála és feltámadása éppen a gonosz hatalma fölött való döntő győzelmet jelentette. De ott a gond éppen az történt, hogy az atya azt a valakit, aki a számára a legkedvesebb, a fiút, a Szentháromság Isten második személyét, törd meg a lényének ezt a legdrágább darabját, mint egy bevetette a gonoszszal szemben való küzdelembe. Sőt, egyenesen kiszolgáltatta a gonosz minden hatalmán Jézust. És a gonosz ki is töltötte rajta minden bügnét. Szinte ráviharozta minden szenvedélyét és minden gonoszságát. De Jézus mindent eltűr. Hagyta, hogy gondolja ki magát rajta, és éppen ezzel törte meg az erejét, és rontotta meg azt a gonoszt. Hát mondjátok, mi lehet tenni azzal, aki mindent eltűr? Minden gonoszságot, minden szidalmat, minden bántást, minden csapást, minden testi lelki kíuzást, minden igazságtalanságot, még a halált is. És a Jézusban testé vált isteni szeretet mindent eltűrt, és ezáltal győzött. Az abszolút jó került szembe az abszolút gonoszad és a gonosz megtört a jót. Mint ahogyan a gonosz mindig csak a jól törik meg. Ebbe a győzelembe kapaszkodunk bele, amikor így kiáltunk, hogy szabadíts meg minket mi a gonosztól. Tudjátok, olyan forma ez, mintha ezzel a kéréssel bele kapaszkodnánk a keresztbe. A gonosz fölött való győzelem, örök jelébe. Inoxigno vincesz, hangzik mi felénk is, ez a régi biztatás, e jelben győzni fogsz, és csakis is jelben győzhetsz a gonosz fölött, a keresztnek a jelében. Ezért mondja egy, egy helyen az Istennek az ígéje, hogy ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadot lesznek. Persze nem úgy, hogy azután most már semmi közünk nincsen többé a gonoszhoz, sőt, amíg ezen a földön élünk, soha nem kerülünk ki hatalmi az a gonosz mindig újra és újra támad bennünket, de mi már tudjuk, hogy ez a számunkra már megvert ellenség. Jézus már győzött. Vágd Obereti a szemébe bátrak, amit a legkevésbé szeret hallani hogy legyőzött ellenség, vagy megvert hatalom, vagy nem félek tőled. Ezért mondhatta gyakabapostól is, hogy álljatok elleni az ördögnek, és elfut tőletek. Csak ragaszkodj mindig hitben ahhoz, hogy te Jézus által megváltott ember vagy. Hogy te a győztes félhez tartozol, Jézushoz. És akkor meg fogod tapasztalni, hogy igenis van szabadulás a gonosz. És kérek, hívjam a figyelmeteket arra is, hogy ez a kérés a miattjánknak is, éppen mint a többi, többes szám első személyben van. Jézus tehát ebbe a kérésbe is, mint egy beöleli az egész világért való könyörgésünket. És éppen ez az ember, aki már ismeri Jézusnak a gonosz fölött való győzelmét, képtelen közönösen szemlélni a világ bármiféle baját, szembenését, nyomorúságát, én itt, a gonosznak a látása, a kövérgésre késztetik. A világ sok mindenféle gonoszságának a láttán nem sopánkodni kell, és nem kétségbe és nem síránkodni, és keseregni, hanem segítségért hiáltani, oda, ahol van segítség ellen. Aki Jézust úgy ismerte meg, mint akinek adatot minden hatalom mennyen és fölgyön, tehát a gonosz fölött is, az nem alkothatik meg a világ bármilyen bajával. Szenvedéssel, betegséggel, fájdalommal, igazságtalansággal, ellenségeskedéssel, háborúval. Nem mondhatja azt, hogy ez végzett tehát, megmásíthatatlan, hanem mindért tudja, hogy egyet biztosan tehet, mégpedig hathatósat tehet. Még öröket. És kérheti az urat, hogy szabadítsa meg ezt a világot, a gonosztó, aki Jézusnak a szabadítását önmagában megérezte már, megízlelte, az nem tud többé szabadulni attól, hogy éhezi és szönyú a jobbat a világ számára is. Amit Isten a világ számára ígér a végső győzelmi Jézusnak. Azt a bizonyos új eget és új Földet, amiben az Isten igazság alakozik, amiben gonosz nem lesz többé. Tehát a megváltásnak ezért az egész világra való kiteljesedéséért is tanít Jézus bennünket imádkozni, amikor azt mondja, hogy így imádkozzatok, szabadíts meg minket a gonosztól. És mindegy, amikor így az egész világ számára kiterjezted ezt a kérést, gondolj arra, hogy nem egyedül kéred ezt, hanem Jézusnak sok-sok millió követője áll ott veled együtt az Isten előtt, és kéri naponként ugyanazt, amit te, hogy az Isten szabadítsa meg ezt a világot a konosztól. Testvérek befejezésül még csak annyit, hogy ez a felséges, ez a nagyszerű imádság a legvégén imádásba megy át, Mert így az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Itt érkezik el az imádkozó ember arra a csúcsra, ahonnét már csak az Isten nagyságát, felségét, hatalmát, dicsőségét szemléli az imádkozó lélek hiszen mindent, amit ebben az imádságban kértünk, azért kérhettük a meghallgattatás teljes bizonyosságával, mert ilyen hatalmas az Isten, hogy övé az országlás, övé a hatalom és övé a dicsőség, mind örökké. Ez a doxológiai rész tulajdonképpen szinte csak kisélesítése az ámen szónak. Az ámen, ami magyarul olyan formát jelent, hogy bizonyjal, igazán, valóban úgy van. Nem olyan, mint a pont, a mondatnak a végén, hanem maga is hitvallás. Tehát nem az embereknek mondjuk az ámen, hanem az Istennek, ezt is. Mint ha azt mondanunk, hogy Hiszek az ő ígéretében, hiszek az ő hűségében, hiszek az ő hatalmában, az ő dicsőségében, hiszek az imádságomnak a meghallgatásában. Tehát aki hittel tudja mondani az ámen szót az imádság a végén, testvére, az valahogy másképp áll föl az imádságából, mint ahogyan elkezdette. Valami közben megváltozott benne. Békesség és nyugalom árt szép a lelkében. Talán nyugtalanul, talán félelmek között kezdte, de mennél jobban tudatosult, hogy mennyei hatjával beszélt, annál jobban megnyugodott. És mire a végére ér, és kimondotta az ámment, teljes bizonyossága van afelől, hogy minden, amit kér, az egész imádsága, ott van a legfőbb szeretett hatalom színe előtt. Lehet, hogy még nem látja talán az eredményt, talán még várni kell, talán másképpen jön majd a segítség és a meghallgattatás, mint ahogyan remélte, de egy bizonyos, Isten meghallgatta. Ezt a boldog, idberi bizonyosságot fejezi ki ez a szó. Amen. Erről tegyünk vízbizonságot. Aki kérésében haboz, az ő üres De mi Krisztus érdeméből, nyugodt szívvel lévén erről, hogy megadsz valamit kértünk, kérésünkhöz áment kötünk. 483. számú ének utolsó súl verse Köszönjük, hogy fölfeded a mi életünknek azt a titokzatos, láthatatlan hátterét, ami előtt lejátszódik az egész életünk, ami befolyással van a gondolatainkra, az idegrendszerünkre, a cselekedeteinkre, az egész magatartásunkra. Köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy kétféle hatalom küzd, szakadatlan életünk, de azt is köszönjük, hogy azt is tudjuk, hogy ez a kétféle hatalom. Nem két egyenrangú fél, amik egymással szemben áll, hanem az egyik már egy megvert ellenség, a másik pedig egy győztes hadvezér. Ezért tudunk áldunk téged, hogy te a győztes, te hívogatsz bennünket mindig, és a te vonzásod érvényesülhet a mi életünkben. Ha ilyen világosan föltárcad előttünk, tudunk ezt a hátteret. Hadd legyen minnyájunknak a legfőbb vágya az, hogy néked a világosság hatalmának, hadd szolgáltassuk ki magunkat mindenestől, az egész bensőnket és az egész külső magatartásunkat. Még te hogy rajtunk, Urunk! Hiszen tudjuk azt, hogy egy szívben egyszerre ez a kétféle hatalom nem fér meg. Ha Te ott vagy, akkor nem lehet ott a gonosz, és annak semmit megrontó munkája. Hadd tárjuk hát ki a szívünket egészen Te előtted, és kérünk, jöjj és töltsd meg bennünket magaddal, nagy örömmel, a Te lelkednek az erejével, békességével, győzelmével. Így hadd járjuk az életnek minden útját, mint a mindennapokban. A te neved dicsőségére. Hadd emlékezzünk, most tudunk hálaadással egy távolabbi gyülekezetre, amely most örvendezik ebben az órában hálaadó ünnepségen a megújult templomának, és dicsértéget azért a segítségért, amit több gyülekezeten keresztül is, meg a saját gyülekezete tagjaitól is kaphatott. A templomok felújítására. Bó, úrunk, köszönjük, hogy lélekben, távolságon keresztül is együtt örvendezhetünk velük, és kérjük szenteld meg azt a templomot, azt a látható templomot, amelyben épül a Te láthatatlan templomot, minden egyes hívő, lélek és az egész gyülekezet közössége a te dicsőségedre. Önérjünk hozzád, urunk. Mindazokért, akik várják a te szabadító kegyelmedet. Kérünk, had érezzék meg, milyen nagy-nagy öröm és lehetőség így kiáltani. szabadíts meg a gonosztól. És könyörgünk ezért az egész világért, és különösen azt kérjük, hogy a gyűlöletnek, a megnemértésnek, az ellenségeskedésnek, a háborúnak a gonosz szellemeitől szabadítsd meg. Ezt a földi világot, és így könyörülj meg rajta. Kérünk hallgass meg, és köszönjük, hogy most is meghallgattál bennünket. Jézusunk nevében. Amen.